Continuamos coa programación neste lunes 16 de, de abril E facémolo falando coa comunidade de montes veciñais en man común de Torneiros E por iso temos no noso estudo secretario L. Lucho Carrera Vos días, Lucho Sí, hola, bueno, o nombre correto non é Lucho Carrera O nome correto é Manuel Campo Carrera Pero bueno, sí, efectivamente me conocen todo o mundo por Lucho Sí, non? Sí. Pois de momento vamos a ir en Lucho, parece che? Bueno, pues sí, sí, sí. O Manuel Campo, como no, te No, no, Lucho, simplemente Lucho. sí Manuel Campo, casi son, é extraño para min Sí. Sí. Bueno, pois Lucho, canto tempo levas vinculado á comunidade de Montes de Torneiros? Bueno, eh muitísimo tempo. Eu eh, eu e outros compañeiros fomos os que reclamamos para, para a Parque de Torneiros os Montes no ano 1982 e en toda esa primeira etapa pois estivemos desde algúns noutros, no, hemos continuado, continuei hasta o final, hasta o ano 1997, que por agotamento pois pues deixei a comunidade. ¿no? E eh, retomei de novo eh, a comunidade, o sea, a ser directivo da xunta rectora da comunidade no ano 2010 hasta agora. Hmm. Precisamente nestes dous últimos anos houve bastantes cambios na directiva. Si, sí, bueno, eh, máis que na directiva, na comunidade. Uh -huh. O motivo por lo cal a xunta rectora no ano 2012 presentou a selección se que había habido unha serie grande de irregularidades que irregularidades no, no funcionamento da Xunta Retora anterior, que se tomaron acordos sin estar previamente aprobados pola asamblea, en outros casos se tomaron acordos que foron aprobados de forma, digamos, non adecuada e eh, varios algúns comuneiros fixeran denuncias a, principalmente ao anterior presidente da comunidade que había estado desde ano 2000 hasta o 2010 que creo que esas denuncias posteriormente, por, bueno, eran por malversación de fondos, aunque hubo outro tipo de denuncias tamén porque non se lle facilitaban os documentos que por lei hai que facilitar aos comuneros e ese do orixin e do P á reclamación deses comuneiros e creo que ese o tema de malversación de fondos de, de creo que, de, que eran de tres comuneiros en contra de, do presidente e da secretaria da comunidade anterior, pois pues non prosperaron. Mhm. Uh -huh. eh, entón a situación como está ahora? está tranquila na comunidade? Bueno, eh, a comunidade de Montes eh lógicamente a tranquilidade nunha comunidade de Montes tan tan complicada como é de torneros, é imposible que, que haya. Efectivamente, ten moito revulsivo porque é unha comunidade que dispón de, de, de fondos como consecuencia das expropiacións que se lavaron a cabo. Hemos perdido moitísimos terrenos, moita cantidad de monte e, a cambio, pois, hemos o diñeiro dasas expropiacións forzosas que nos fixeron. Entonces a comunidade en este monte pois, neste momento ten moito bastante diñeiro para invertir. E quando na comunidade hai moito diñeiro para invertir, pois lógicamente e así debe de ser, pois hai bastantes problemas porque nin todo o mundo está a gusto, nin todo o mundo lle gusta o, o camiño donde se fan as inversións. Hai cañe gusta un tipo de inversións, hai cañe gusta outro tipo de inversións e precisamente como consecuencia deso hemos tratado a través dun un estudio que fixe unha empresa ajena a comunidade de cal era o que, o que os comuneros demandan para a parroquia. E precisamente as dúas cuestións que máis demandaban os comuneros era unha guardería infantil Que hai bastantes dificultades en ese terreno, aunque parece ser que, que a población infantil diminuye, pero, pero bueno, hai bastantes problemas en cuanto a eso e tamén demandaban os comuneros un centro de día e entón precisamente se vai ser a obra que eh, en estes momentos próximamente se someterán á aprobación dos presupuestos deste ano porque ademais eh, si así non facemos que, por certo, antes unha vez que queden aprobados pola Asamblea de Comuneros, hai que facer un... temos que solicitar a Hacienda que nos faga un aplazamento, porque lóxicamente a inversión que vai ser unha inversión grande estamos falando dunha inversión moi por encima de un millón de euros esa inversión pois pues, tenon que aprobar a, a, a, en primer lugar lóxicamente do de, departamento de Montes da, da Xunta de Galicia e, sin lugar, aciende, tenes que autorizar a facer esa inversión en varios anos porque esa inversión eh, non hai posibilidad de facela en este ano e, lógicamente, se si non facemos inversións e se si non están aprobadas por esos organismos pois pues, nos encontramos que o problema que Eh, no próximo ejercicio quer dizer, no pro, a principio do próximo ejercicio a comunidade de Montes teña que desembolsar unha cantidade enorme á Hacienda porque a lei é así uh -huh. Lucho, como decías un pouco antes eses cartos veñen pois duns acordos chegados a través de que bueno, pois, empresas ou outros veciños ocuparon terreos que eran da vos propiedade a cambio, pois fixas son uns cambios económicos no, Non precisamente, sí, efectivamente por un lado o eh, que ben sabido é que a comunidade de Torneiros, todo isto, onde estamos agora, todos os polígonos, iso son propiedad, eh, propiedad da comunidade de Montes, o que pasa é que a comunidade de Montes non reclama, nin reclamou, e se dispunhemos de moito dinheiro, non é precisamente por ese tema. É porque eh, polo, o proxecto do, do gas que se fixo, hai que ter en conta que dentro de Torneiros pasa a linea general do gasoduto de que se chama en concreto Tui Vilalba e hai unha estación eh, dese gas eh, nos montes de Torneros que precisamente estamos en pleito por eso, porque a ubicación non era do proxecto onde a fixeron, a ubicación era nun terreno particular e por influencias políticas eh, esa planta a desplazaron para o monte e desde esa planta tamén eh, vai o gas O lugar natural vai para, para Vigo no? E entón, pola expropiación Deses terrenos Que na maioría do casos serviu de un vez de paso Pero en outro caso, parte dese terreno eh, Foi expropiado Pois a comunidade Recibiu unha indignización grande Pero a indignización maior As dúas indignizacións maiores Que recibiu a comunidade foi por un lado Polo paso da autopista Que destrozou a parroquia Porque hai que ter en conta que donde está todo o sistema de, de, de desvío da autopista hacia, hacia, hacia Orense hacia a autovía Bigotui e donde está precisamente o desvío deso de aí houve moitos miles de metros de que se colleron do, do monte no? e eso foi unha indinización despois dun pleito que a comunidade de Montes fixo o, o Estado contra o Estado porque a indinización era ridícula E efectivamente, pois, eh, hemos tido sorte e hemos ganado ese pleito eh, ao Estado. E outra iniciación tamén bastante elevada foi unha expropiación forzosa que posiblemente non haia sido moi legal, pero eh, debido á cantidad que a comunidade cobraba, pois, se transigiu. Que era onde está en construción un polígono industrial na zona de Catawai que por certo está prácticamente todo parado debido aos problemas que, que temos neste país actualmente ¿no? pero que en principio xa hai naves terminadas e hai outras naves que están a medio terminar na zona, repito no límites entre a parroquia de Torneiros e de e a parroquia de Atos e Pontellas en Catavoy. Os problemas dos terreos son continuos, até que punto pertenecen a Vox, até que punto pertenecen os concellos. Consellos. Eh, de que maneira se pode comprobar a quen pertence realmente eses terreos? Bueno, eh, vamos a ver. Eh, é unha parroquia que, por, por isso eu antes, que ten tremendas dificultades en cuanto a propiedades de terrenos, as propiedades de montes. Afortunadamente, nós temos digamos, dous montes. Un monte que é de Torneiros e cataboi, que é onde estamos agora, ese monte eh, se divide en dúas parcelas, unha parcela cataboi e outra parcela Gándara de Torneiros. Pero, eh, digamos, un monte solo eh, en dividida en dúas parcelas. Afortunadamente, como dixía antes, esos montes eh, foron deslindados e se aprobou o Derlinde, eh, nun Consejo de Ministros, quer decir que non é unha cousa calquera, nun Consejo de Ministros foi aprobado no ano 1956. E o que si é verdade, que ese Derlinde non ten nada en absoluto que ver co Derlinde, co, co monte que ten agora a comunidade. Estamos falando deste de, de, de monte, en Gándara de Torneros e Catavallos. Despois, a comunidade tamén ten outro monte que se chama Buraca da Raposa, que, para desgracia noso, pois non foi derlindado. É un monte sin derlindar e aquí se é moito máis complicado eh, verificar unha exetitude cal eran os límites antigos do monte. Pero no caso en concreto este de Gander de Torneiros e Catavoi, como consecuencia dese derlinde, derlinde oficial no ano 1956, donde Gered deron as posibilidades a todos os veciños que tiñan construccións ilegais de presentar documentación para acreditar as súas propiedades, non foron capaces de acreditala. Entón, aí non hai ningún problema. Que si é ben que esta comunidade, e eu, eu creo que xa desde que naceu, pero por motivos políticos e quixo transgiversar bastante este, este tema, e nunca se nos pasou pola cabeza eh, sacar os vicinhos deses terrenos que non xa foron reconocidos como propiedad. O que pase que, en algún caso, pues, houve pleitos precisamente porque os veciños se puxeron a todo, absolutamente a todos, e que se ganaron, ademais, e, en outros casos, ahora mismo, o que estamos pretendendo é respetar os veciños toda esa situación deses terrenos que había no ano 1956, pero tratando de legalizar esa ocupación que é ilegal. É verdad que por aí pasaron dúas ou tres eh, xa descendentes de familias, e Moralmente non nos, non, non nos consideramos capacitados para sacar a nadie deses terrenos Que si é verdad que jurídicamente ese terrenos non teñen ningún amparo de propiedad Por moitos... Muitos... É dicir, Lucho, hai xente que ten documentos pero que non son válidos Si, sí, eh, teñen documentos, registro na propiedad que foron pasados, en algún caso, de pais e fillos, en outros casos, incluso anetas, en outros casos, parcelas que foron vendidas e que os notarios eh, as dan como válidas e que despois eh, se registran. Pero é que eh, aquí hai un problema de fondo, digamos, un problema educativo de, de, do vecindario, que non é exclusivo desta parroquia, é de todo, de, ao menos de toda Galicia, no? que eh, O orixe dos montes é germánico, quer dizer, eh, o orixe do monte non se perde co paso do, co lustro dos anos, dos siglos, incluso, non, non se perde. Entón, eh, hai un costumbre moi grande, adonde vai? Vamo ao monte Valdío. E non, se dá circunstancias circunstancia monte de Valdío non é nada. O monte é unha propiedad que non se pode, para citar un caso, non se pode embargar. A comunidade de montes agora queda en deuda con calquer organismo e Podrá embargarlle todos os bienes que teña para a excepción dos terrenos. Os terrenos non se poden embargar e, ademais, os terrenos non se poden vender. Os terrenos non se poden segregar. Os terrenos, me estou referindo aos terrenos de, de monte. E non é o que intentamos chegar a acuerdos puntuais con todos estes propietarios que teñen, finca, que teñen as casas nos montes que xa eran dos pais. Estamos eh, tratando de chegar a acordos con eles de facerle permutas por 30, de cesión de terrenos gratuitas por 30 anos para que en neses 30 anos puedan legalizar a situación e como a poden legalizar? Pois a poden legalizar eh, comprando un terreno des, da superficie onde teñen a vivenda que, que linde monte e eso mm, se permuta por lei se pode permutar e se permuta que a autorización da Consellería de, de Montes da Xunta de Galicia, e e eh, automáticamente pasan a ser eh, propietarios dese de monte. É a única posibilidade que hai de que se fagan propietarios, senón nunca na vida serán propietarios. E si algún día hai unha expropiación forzosa, Eses propietarios que teñen os terrenos de 60 ou 70 anos que os consideran deles, non van cobrar ninguna indignización, porque ademais é si hai sentencias, non? Mm, cambiando un pouco de tema, xa para ir acabando, como está este traballar na Comunidade para Prevención de Lumes? Bueno, eh, a Comunidade para a Prevención de, de Lume o que está facendo é o que se debía de facer, é eh, a limpieza dos montes. A Comunidade de Montes, desde que no ou no 2010 nos fixamos cargos da, da Comunidade de Montes, Eh, Fixamos contratacións de patrullas de, de personal. ¿no? no ano pasado hubo unha patrulla ao principio do ano pasado hubo, hubo unha patrulla composta por catta persoas. e Ao final do ano, o ano pasado, desde o mes de setembro hasta o mes de marzo deste ano, houve outra patrulla, neste caso, xa composta de cinco, de cinco persoas, que en todo caso eh, os traballadores deses patrullas eh, son da eran da parroquia de torneiros e teñen que ser comuneros ou fillos de comuneros. Son os que teñen a preferencia sobre, para ocupar eses postes. E, sí, lamentablemente, pues, agora, pues, en torneiros, como me supoño con outras parroquias, hai muita xente nova sin traballo. Entón, eso, pois, nós temos muitas peticións cando é para criar esa patrulla. Temos a mellor 20 ou 25 peticións, pero lamentablemente non podemos. E agora, para no, neste presupuesto próximos que vamos a presentar, eh, eh, se vai a incluir un, un establecimiento de unha patrulla a partir de setembro, hasta o final de ano e seguirá por seguramente para o próximo ano non? Uh -huh. eh, Bueno, non sei se queres engañar algo máis antes de rematar Bueno, eh, o tema é que en este momento como consecuencia das eleccións que se alovaron a cabo o, quero recordar que foi o 2 de febreiro non sei como era para a elección de xunta directiva Eh, non se puderon presentar os, os presupuestos para este exercicio que eh, realmente non se pode mm, dispoñer de diñeiro se os presupuestos non están aprobados e eh, a inversión máis fuerte que vamos a facer para este ano además do tema que acabei de falar das patrullas para a limpieza dos montes e outros, lógicamente, outras inversións que vamos a facer e subvencións que, que a diversos entes da parroquia lle, lle facemos todos os anos Eh, vamos a que era ao que máis demandaban os, os comunheiros vamos a por, a por en marcha se si si a Asamblea se si o aproba da construción de un centro de un centro de día e dunha guardería eh, infantil. Sabe se pra que ano poderían estar listas? Bueno, o inicio, se si se aproba, vai ser este ano, porque un edificio xa está como consecuencia dun fallo judicial que hubo, hemos tido que comprar o que se chama Casa do Obispado no Barrio do Noval, esa casa, eh, llevamos a, se si o aproban, se vai a facer unha serie de adaptación, de reformas para, para adaptálo a guardería infantil e Eh, eh, separadamente de edificio, pero eh, conectados entre si, sí, vamos a construir dous edificios novos e tamén así de unha sola planta para, que, para non dañar o entorno eh, dese barrio e en, el, en esos dous edificios vamos a crear, poisis un centro de día no cal, lóxicamente, van a ter preferencia aunque, sea, aunque será público, van a ter preferencias comuneros e todos os vicinhos eh, da parroquia de Torneiros. E uh -huh. a terminación deso, de bueno, nos esperamos que nun plazo máximo de dos anos poidamos estar falando da posta en marcha dese de centro de día e de desa guardería infantil. Pois pues, moitísimas gracias por estar conosco outra vez, e gracias Lucho Carrera, neste caso como secretario da Comunidade de Montes de Torneiros. Un saúdo. Ah, moitas gracias a vos.